«Це нічого не означає», – сказав Сміт. «Навіщо йому показувати атом?» Гросвенор відповів. «Не будь-який атом, звісно. Б'юсь об заклад, що фон Гросен намалював для істоти структурне зображення атому металу, з якого зроблена зовнішня оболонка Бігля». Мортон вигукнув. «Точно!» «Хвилинку!» – капітан Лід заговорив з екрана комунікатора. «Зізнаюся, я не фізик, але хотів би знати, що саме це дає». Мортон пояснив, «Гросвенор має на увазі, що лише дві частини корабля зроблені з цього неймовірно міцного матеріалу – зовнішня оболонка і машини відділення. Якби ви були з нами, коли ми вперше схопили істоту, ви б помітили, що коли вона вислизнула крізь дно клітки, її різко зупинив твердий метал зовнішньої оболонки корабля. Здається очевидним, що вона не може проходити крізь такий метал». Той факт, що їй довелося бігти до шлюзу, щоб потрапити всередину, є додатковим доказом. Дивно, що ми всі не подумали про це відразу. Капітан Лід промовив. Якщо містер фон Гросвен показував істоті природу нашого захисту, чи не могло бути так, що він зобразив енергетичні екрани, які ми виставляємо в стінах? Хіба це не так само, можливо, як і теорія атома? Мортон обернувся і питально глянув на Гросвенера. Нікселіст відповів. Істота вже стикалася з енергетичним екраном на той час і вижила. Фон Гроссен явно вважав, що має щось нове. Крім того, єдиний спосіб зобразити силове поле на папері – це рівняння з довільними символами. «Це дуже обнадійливі міркування», – мовив капітан Лід. «Ми маємо принаймні одне місце на борту, де ми в безпеці – машинне відділення». І, можливо, дещо менший захист від настійних екранів наших спальних приміщень. Я розумію, чому містер фон Гросен міг відчути, що це дає нам перевагу. Увесь персонал на цьому кораблі відтепер зосереджуватиметься лише в цих зонах, за винятком особливого дозволу або наказу». Він повернувся до найближчого комунікатора, повторив наказ, а потім додав. «Керівники відділів, будьте готові відповідати на запитання, що стосуються ваших спеціальностей». Необхідні обов'язки, ймовірно, будуть покладені на відповідним чином підготовлених осіб. Містере Гросвенере, бажайте себе в цій останній категорії. Доктора Еггерт, видайте таблетки проти сну, де це необхідно. Ніхто не ляже спати, доки ця тварюка не буде мертва. «Гарна робота, капітане!» – тепло, – сказав Мортон. Капітан Лід кивнув і зник з екрана комунікатора. У коридорі один із техніків нерішуче запитав: А як щодо Фонгросена? Мортон різко відповів: Єдиний спосіб допомогти Фонгросену це знищити того, хто його захопив. Розділ 19. У цій велетенській залі велетенських машин люди здавалися карликами у палаці гігантів. Гросвенор мимоволі кліпав від кожного спалаху неземного блакитного світла, що іскрилося і виблискувало на великій вигнутій стелі. Звук різав нерви, як світло очі. Він ув'язнився в самому повітрі. Гул нечуваної сили, глухий грім за обрієм, тремтіння від потоку неосяжної енергії. Двигуни працювали – Корабель прискорювався, пронизуючи безодню мороку між спіральними галактиками. Земля – лише крихідний атом у одній із них, що віддалялася від іншої, майже такої ж. Таким було тло вирішальної битви, що зараз розгорталася. Найбільша, найамбітніша дослідницька експедиція, яка коли-небудь вирушала зі сонячної системи, опинилася перед найсерйознішою загрозою за весь час свого існування. Гросвенор твердо вірив у це. Це був не Керл, чиє тіло пережило вбивчі війни мертвої раси, яка проводила біологічні експерименти над тваринними котячої планети. Не можна було прийняти це із небезпекою від народу Ріім. Після їхньої першої помилкової спроби контакту, він контролював кожну подальшу дію в тому, що вважав боротьбою однієї людини проти цілої раси. Червоний монстр стояв осторонь. Унікальний у своїй жахливості. Капітан Лід піднявся металевими сходами на невеликий балкон. Замить, до нього приєднався Мортон і окинув поглядом людей унизу. У руці він тримав стос на розділений вставленим пальцем на дві частини. Двоє чоловіків вивчили записи, потім Мортон сказав. Це – Перший перепочинок, який ми маємо від як істота потрапила на борт менш ніж, хоч це здається неймовірним, менш ніж дві години тому. Капітан Лід і я ознайомилися з рекомендаціями, наданими керівниками відділів. Ці рекомендації ми грубо розділили на дві категорії. Одну категорію, що має теоретичний характер, ми залишимо на потім. Інша категорія, що стосується практичних планів того, щоб загнати нашого ворога в кут, природно має пріоритет. Почнемо з того, що я впевнений, нам усім корти дізнатися. Розробляються плани з пошуку та порятунку містера фон Гроссена. Містер Целлер, розкажіть решті, що ви маєте на думці. Целлер, жвавий молодий чоловік років під 40, вийшов уперед. Він очолив металургійний відділ після того, як Брекенриджа вбив керол. Целер почав. Відкриття того, що істота не може проникнути крізь групу сплавів, які ми називаємо опірними металами, автоматично дало нам підказку щодо типу матеріалу, який ми використаємо для створення скафандра. Мій асистент уже працює над цим, і він має бути готовим приблизно за три години. Для пошуків ми, звісно, використаємо флюоритову камеру – Якщо в когось є пропозиції, один із чоловіків запитав, а чому б не зробити кілька скафандрів? Целлер похитав головою. У нас дуже обмежена кількість матеріалу. Ми могли б зробити більше, але тільки шляхом трансмутації, а це забирає час. І додав, крім того, наш відділ завжди був невеликим. Нам пощастить, якщо ми встигнемо завершити хоча б один скафандр у встановлений термін. Більше запитань не було. Целлер зник у майстерні, що прилягала до машинного відділення. Директор Мортон підняв руку. Коли чоловіки знову замовкли, він сказав. Що стосується мене, то мені легше від думки, що коли скафандр буде готовий, істоті доведеться постійно переміщувати фон Гроссена, аби ми не виявили тіло. А звідки ви знаєте, що він живий? Хтось запитав. Тому що... Ця клята тварюка могла забрати тіло чоловіка, якого вбила, але не зробила цього. Він хоче нас живими. Нотатки Сміта дали нам можливу підказку щодо його мети, але вони в другій категорії і будуть обговорені пізніше. Він зробив паузу, а потім продовжив. Серед планів, запропонованих для фізичного знищення істоти, я маю тут один від двох техніків фізичного відділу і один від Еліота Гросвенара. Капітан Лід і я обговорили ці плани з головним інженером Пенносом та іншими експертами. І ми вирішили, що ідея містера Гросфенора занадто небезпечна для людей, тому її залишили як останній засіб. Ми негайно розпочнемо реалізацію іншого плану, якщо не буде суттєвих заперечень. Було внесено кілька додаткових пропозицій, і їх врахували – Хоча зазвичай прийнято дозволяти людям викладати власні ідеї, я думаю, ми заощадимо час, якщо я коротко окреслю план у тому вигляді, в якому його остаточно затвердили експерти. Двоє фізиків, Мортон глянув на папери в руці, Ломас і Гіндлі, визнають, що їхній план залежить від того, чи дозволить нам істота зробити необхідні енергетичні підключення – це здається ймовірним, виходячи з теорії циклічної історії містера Каріти, згідно з якою селянин настільки стурбований своїм кровними цілями, що схильний ігнорувати потенціал організованого опору. На цій основі, згідно з модифікованим планом Ломаса Гіндлі, ми подамо напругу на сьомий і дев'ятий рівні, лише на підлогу, а не на стіни. Наша надія така. Досі істота не робила організованих спроб убити нас. Містер Каріта каже, що будучи селянином, ця штука ще не усвідомила, що мусить знищити нас, інакше ми знищимо її. Однак рано чи пізно навіть селянин зрозуміє, що вбивство нас має бути на першому місці. Перш за все інше. Якщо він не завадить нашій роботі, ми заманимо його в пастку на восьмому рівні між двома зарядженими підлогами. Там в умовах, коли він не зможе піднятися чи опуститися, ми знайдемо його за допомогою наших прожекторів. Як розуміє містер Гросвенор, цей план значно менш ризикований, ніж його власний, а тому він має пріоритет. Гросвенор важко ковтнув, завагався, а потім похмуро сказав: Якщо ми розглядаємо ступінь ризику, чому б нам просто не скупчитися тут, у машиному відділенні, і не чекати, поки він вигадає спосіб дістатися до нас? Він продовжував серйозно. «Будь ласка, не думайте, що я намагаюся просувати власні ідеї, але особисто я...» Він завагався, а потім наважився. «Вважаю план, який ви окреслили, нікчемним». Мортон виглядав щиро здивованим, потім насупився. «Хіба це не занадто різке судження?» «Я так розумію», – мовив Гросвенор. «Описаний вами план – це не той, що був запропонований спочатку, а його модифікована версія. Що саме прибрали?» «Двоє фізиків», – відповів директор, – «рекомендували подати напругу на чотири рівні – сьомий, восьмий, дев'ятий і десятий». «Втретє, Гросвенор завагався. Він не мав бажання бути надміру критичним. У будь-яку мить, якщо він наполягатиме, вони просто перестануть питати його думку». Нарешті, він сказав, ну «Це З-за спини Мортона втрутився капітан Лід. «Містер Пеннонс, поясніть групі, чому недоцільно подавати напругу більш ніж на два поверхи». Головний інженер вийшов уперед. Насупившись, він сказав, «Головна причина в тому, що це займе додаткові три години, а ми всі погодилися, що час – це головне». Якби час не був фактором, було б набагато краще подати напругу на весь корабель за контрольованою системою, і на стіни, і на підлогу. Тоді він не зміг би втекти від нас. Але це потребувало б близько 50 годин. Як я вже зазначив, неконтрольована подача енергії була б самогубством. Є ще один фактор, який ми обговорювали суто як люди – Причина, чому істота шукатиме нас, полягає в тому, що їй потрібно більше людей. Тож, коли вона спускатиметься, з нею буде один із нас. Ми хочемо, щоб ця людина, хоч би хто вона була, мала шанс на життя. Його голос став різким. Протягом трьох годин, які знадобляться нам для реалізації модифікованого плану, ми будемо беззахисні перед ним, за винятком потужних мобільних вібраційних гармат і теплових прожекторів. Ми не наважимося використовувати щось важче всередині корабля, та й цим доведеться користуватися обережно, оскільки воно може вбити людей. Звісно, очікується, що кожен чоловік захищатиме себе власним вібропістолетом. Він відступив назад. Починаємо. Капітан Лід невесело сказав. «Не так швидко. Я хочу почути більше заперечень містра Гросвенара". Якби ми мали час, сказав Гросвенор, було б цікаво подивитися, як ця істота реагує на такі заряджені стіни. Хтось роздратовано кинув. Я не розумію аргументу. Та якщо ця істота коли-небудь потрапить у пастку між двома зарядженими рівнями, їй кінець. Ми знаємо, що вона не може пройти крізь це. Ми нічого такого не знаємо, твердо заперечив Гросвенор. Усе, що ми знаємо, це те, що він потрапив у силову стіну і втік Ми припускаємо, що йому це не сподобалося Фактично, здається очевидним, що він точно не зміг залишатися в такому енергетичному полі протягом тривалого часу Однак, наше нещастя в тому, що ми не можемо застосувати проти нього повний силовий екран Стіни, як зазначив містер Пеннонс, розплавляться Моя думка така він утік від того, що ми маємо». Капітан Лід виглядав збентеженим. «Джентльмени», – сказав він, – «чому цей момент не було висвітлено під час обговорення? Це безумовно вагоме заперечення». Мортон відповів. «Я був за те, щоб запросити гросменера на обговорення, але проти мене проголосували на підставі давнього звичаю, згідно з яким людина, чий план розглядається, не присутня». З тієї ж причини не запросили двох фізиків. Сідел відкашлявся. <кій> не думаю, що Гросвенор розуміє, що щойно з нами зробив. Нас усіх запевняли, що енергетичний екран корабля є одним із найбільш наукових досягнень людства. Особисто мені це давало відчуття благополуччя і безпеки. Тепер же він каже нам, що ця істота може проникнути крізь нього. Гросвенор заперечив. Я не казав, що екран корабля вразливий, містере Сіделе. Насправді є підстави вважати, що ворог не міг і не може пройти крізь нього. Причина в тому, що він чекав за його межами, доки ми не занесли його всередину. Енергетизація підлоги, яку зараз обговорюють, є значно слабшою версією. І все ж, наполягав психолог, чи не здається вам, що експерти несвідомо припустили подібність між двома формами? Логіка була б такою: якщо ця енергетизація не ефективна, то ми загинули. Отже, вона мусить бути ефективною. Втрутився капітан Лід. Боюся, містер Сідл точно проаналізував нашу слабкість. Я зараз пригадую, що мав таку думку. З центру кімнати долинув голос Сміта. Краще послухаймо альтернативний план Гросвенара. Капітан Лід глянув на Мортона, той завагався, а потім сказав. Він запропонував, щоб ми розділилися на стільки груп, скільки атомних прожекторів є на борту. Це було все, що він встиг сказати. Технік-фізик шокованим голосом вигукнув. «Атомна енергія всередині корабля!» Галас, що зчинився, тривав понад хвилину. Коли він стих, Мортон продовжив так, наче перерви й не було. На цей момент ми маємо 41 такий прожектор. Якби ми прийняли план містера Гросвенара, кожен із них обслуговував би ядро з військового персоналу, а решта з нас розосередилися б як приманка в полі зору одного з прожекторів. Ті, хто обслуговує прожектор, мали б наказ активувати його, навіть якщо один або більше з нас опиняться на лінії вогню. Мортон ледь помітно похитав головою і продовжив. Можливо, це найефективніша пропозиція з усіх висунутих. Однак її безжальність шокувала нас усіх. Ідея стріляти у своїх людей, хоч і не нова, вражає значно глибше, ніж містер Гросвенор, я думаю, усвідомлює. Заради справедливості, однак, я мушу додати, що був ще один фактор, який налаштував учених проти цього. Капітан Лід поставив умову, що ті, хто виступатиме в ролі приманки, мають бути беззбройними – для більшості з нас це буде вже занадто. Кожна людина повинна мати право захищати себе. Директор знизу плечима. Оскільки існував альтернативний план, ми проголосували за нього. Особисто я зараз підтримую ідею містера Гросвенера, але все ще заперечую проти умови капітана Літа. При першій згадці про пропозицію командира Гросвенер різко обернувся і витріщився на офіцера. Капітан Лід дивився у відповідь спокійно, майже похмуро. "Замить", Гросвенор голосно й виважно промовив. "Я думаю, вам варто піти на цей ризик, капітане". Командир прийняв ці слова з легким формальним поклоном. "Дуже добре", сказав він. "Я знімаю свою умову". Гросвенор помітив, що Мортон був спантеличений цим коротким обміном реплік. Директор глянув на нього, потім на капітана, потім знову на Гросвенера. Раптом здивований вираз промайнув на його кремезному обличчі. Він спустився вузькими металевими сходами і підійшов до Гросвенара. Тихим голосом він промовив. «Подумати тільки, я ніколи не розумів, до чого він веде. Він вочевидь вважає, що в критичний момент він зупинився і обернувся, щоб поглянути вгору на капітана Літа». Гросвенор примирливо сказав, «Думаю, тепер він розуміє, що помилився, порушивши це питання». Мортон кивнув і неохоче промовив, «Гадаю, якщо розібратися, він має рацію. Інстинкт виживання, будучи базовим, може перевершити всі подальші набуті рефлексії. І все ж, він насупився, «Нам краще не згадувати про це». Гадаю, вчені почувалися б ображеними» а на борту й так вистачає напруженості. Він повернувся до групи. «Джентльмени!» – пролунав його резонуючий голос. «Здається очевидним, що містер Гросвенор навів аргументи на користь свого плану. Усі, хто за, підніміть руки!» На велике розчарування Гросвенора піднялося лише близько півсотні рук. Мортон завагався, а потім сказав «Усі, хто проти, підніміть руки!» Цього разу піднялося трохи більше дюжини рук. Мортон вказав на чоловіка в першому ряду. «Ви не підняли руку жодного разу. У чому проблема?» Чоловік знизав плечима. «Я нейтральний. Я не знаю, чи я за, чи проти. Я знаю недостатньо». «А ви?» – Мортон вказав на іншого. Чоловік запитав. «А як щодо вторинної радіації?» На це відповів капітан Лід. «Ми її заблокуємо». «Ми герметизуємо всю зону!» Він урвав себе. «Директоре», – сказав він, – «я не розумію цієї затримки». Голосування було 59 до 14 на користь плану Гросвенера. Хоча моя юрисдикція над науковцями обмежена навіть під час кризи, я розцінюю це як вирішальне голосування. Мортон здавався заскоченим зненацька. «Але», – запротестував він, – «майже 800 чоловік утрималися». Тон капітана Літа був офіційним. Це було їхнє право. Очікується, що дорослі чоловіки знають, чого хочуть. Уся ідея демократії ґрунтується на цьому припущенні. Відповідно, я наказую діяти негайно. Мортон завагався, потім повільно промовив. Що ж, джентльмени, я змушений погодитися. Думаю, нам краще взятися до справи. Знадобиться час, щоб викатити атомні прожектори, тож... Поки чекаємо, почнімо подавати напругу на сьомий і дев'ятий рівні. Як на мене, ми можемо об'єднати два плани відмовитися від одного або іншого залежно від розвитку ситуації. Оце, сказав один із чоловіків із явним полегшенням, має сенс. Ця пропозиція здалася розумною багатьом. Обурені обличчя розслабилися. Хтось схвально вигукнув і невдовзі, велика маса людей почала виливатися з величезної зали. Грозвенор повернувся до Мортона. Це був геніальний хід, сказав він. Я був занадто налаштований проти такої обмеженої енергетизації, щоб додуматися до такого компромісу. Мортон серйозно прийняв комплімент. Тримав про запас, сказав Грозвенор. З людьми буває так, не лише проблема, а й напруга тих, хто її вирішує. Він знизав плечима. Небезпека, важка праця, важка праця, розслаблення будь-якою ціною. Він простягнув руку. Що ж, удачі, юначе. Сподіваюся, ви й виберетеся цілим. Потискаючи руку, Гросвенар запитав: "А скільки часу знадобиться, щоб викатити атомні гармати?" "Близько години, можливо, трохи довше. Тим часом нас захищатимуть великі вібраційні гармати". Повторна поява людей змусила Іксла стрімко піднятися на сьомий рівень. Протягом багатьох хвилин він був аномальною тінню, що мегатіло крізь лабіринт, стін і підлог. Двічі його помічали і прожектори стріляли в нього. Це були вібраційні гармати, що відрізнялися від ручної зброї, з якою він стикався досі, як життя від смерті. Бо вони трошили стіни, крізь які він стрибав, щоб утекти – Одного разу промінь зачепив його ногу. Гарячий шок молекулярної вібрації змусив його спіткнутися. Нога прийшла в норму менше, ніж за секунду, але він склав собі уявлення про обмеження свого тіла проти цих потужних мобільних установок. І все ж він не панікував. Швидкість, хитрість, ретельний розрахунок часу і місця кожної появи, такі запобіжні заходи мали нівелювати ефективність нової зброї. Важливим було інше – що робили люди? Очевидно, замкнувшись у машиному відділенні, вони розробили план і тепер рішуче його виконували. Блискучими, немиготливими очима Ікстел спостерігав, як план набуває форми. У кожному коридорі чоловіки в поті чола працювали над печами, присадкуватими штуковинами з мертво-чорного металу. З отвору у верхній частині кожної печі виривалося білосяйво, Люто палахкотячі. Ікстил бачив, що чоловіки були напівзасліплені білим блиском вогню. Вони були у космічних обладунках, але зазвичай прозорий гласит, з якого вони зроблені, був затемнений. Проте жодна броня з легкого металу не могла повністю захистити від ефекту того сяйва. З печей викочувалися довгі, тьм'яно розжарені смуги матеріалу. Щойно смуга з'являлася, її підхоплювали верстати Майстерно обробляли доточних розмірів і припасовували до металевої підлоги. «Жоден дюйм підлоги», – помітив Ікстел, – не уникнув покриття цими смугами. І щойно гарячий метал лягав на місце, масивні холодильні установки притискалися до нього і витягували жар. Його розум спершу відмовлявся прийняти результат спостережень. Мозок уперто шукав глибших цілей, хитрощів величезного й нелегко розпізнаваного масштабу. Згодом він вирішив, що це все, що є. Люди намагалися подати напругу на два поверхи за допомогою системи керування. Пізніше, коли вони зрозуміють, що їхня обмежена пастка неефективна, вони, ймовірно, спробують інші методи. Коли саме їхня оборонна система стане небезпечною для нього, ікстел не був певен. Важливим було те, що як тільки він розцінить її як небезпечно, буде простою справою слідувати за людьми і виривати їхні енергетичні з'єднання. З призирством Ікстел викинув проблему з голови. Люди лише грали йому на руку, полегшуючи отримання гулів, які йому все ще були потрібні. Він ретельно вибрав наступну жертву. На прикладі чоловіка, якого він ненароком убив, він виявив, що шлунок і кишковий тракт підходять для його цілей. Автоматично чоловіки з найбільшими животами опинилися в його списку. Він провів попередній огляд, а потім кинувся в атаку. Перш ніж хоч один прожектор встигли повернути в його бік, він зник разом з тілом, що звивалося і боролося. Було просто налаштувати свою атомну структуру в мить проходження крізь стелю, щоб пом'якшити падіння на підлогу поверхом нижче. Швидко він дозволив собі розчинитися і крізь ту підлогу, спускаючись на рівень нижче. У величезний трюм корабля він напівупав, напівспустився. Він міг би рухатися швидше, але мусив бути обережним, щоб не пошкодити людське тіло. Тепер Трюм був знайомою територією для впевненої ходи його довгопалих ніг. Він дослідив це місце коротко, але ретельно, після того, як уперше потрапив на корабель. І маючи справу з Фон Кроссеном, він вивчив схему, яка була йому потрібна зараз. Безпомилково він попрямував крізь м'яно освітлене нутро до дальньої стіни. Величезні пакувальні ящики були складені до стелі. Він проходив крізь ніг або обходив їх, як йому було зручно. І невдовзі опинився у великій трубі. Усередині було достатньо місця, щоб він міг стояти на повен зріст. Це була частина багатомильної системи кондиціонування повітря. Його схованка була б темною при звичайному світлі, але для його інфрачервоного зору трубу наповнювало тьм'яне сутінкове світіння. Він побачив тіло фон Гросена і поклав свою нову жертву поруч. Потім, обережно, він вставив одну зі своїх дратяних рук у власні груди, дістав дорогоцінне яйце і помістив його в шлунок людини. Чоловік усе ще пручався, але Ікстел чекав на те, що, як він знав, мало статися. Повільно тіло почало клякнути, м'язи ставали дедалі жорсткішими. У паніці чоловік звивався і смикався, вочевидь усвідомлюючи, що параліч охоплює його. Безжально, Ікстел утримував його, доки хімічна дія не завершилася. Зрештою, чоловік лежав нерухомо, кожен м'яз напружився. Його очі були розплющені нерухомі, на обличчі виступив піт. За кілька годин яйця вилупляться в шлунку кожної людини. Швидко крихітні копії його самого відгодуються до повного розміру. Задоволений Ікстел рушив із трюму вгору. Йому потрібно було більше місць для висаджування яєць. Більше гулів. На той час, коли він піддав процесу третього полоненого, люди працювали на дев'ятому рівні. Хвилі жару котилися коридором. Це був пекельний вітер. Навіть охолоджувальні блоки в кожному скафандрі ледве справлялися з перегрітим повітрям. Люди пітніли всередині своїх костюмів. Знемагаючи від спеки, приголомшені сліпучим світлом, вони працювали майже інстинктивно. Поруч із Гросвінором хтось раптом різко сказав – Ось вони їдуть. Гросвенор повернувся у вказаному напрямку і мимоволі напружився. Машина, що котилася до них власним ходом, була невеликою. Це була куляста маса із зовнішньою оболонкою з карбіду Вольфрама та соплом, що стирчало з кулі. Суворо функціональна конструкція була встановлена на універсальному підшипнику, який своєю чергою спирався на базу з чотирьох гумових коліс. Навколо Гросвенора люди припинили роботу. З блідими обличчями вони витріщилися на металеве одоробло. Раптом один із них підійшов до гросвенора і сердито сказав «Хай тобі грець, грове, Це ти за це відповідаєш! Якщо мені судилося отримати дозу опромінення від однієї з цих штук, я хотів би спершу врізати тобі по носі!» «Я буду тут, поруч!» – спокійно відповів Гросвенер. «Якщо тебе вб'ють, то і мене теж!» Здавалося, це трохи зменшило гнів іншого. Але в його манері й тоні все ще була агресія, коли він сказав, що це за бісова дурня, певно ж мають бути кращі плани, ніж робити приманку з живих людей. Гросвенор відповів, є ще одна річ, яку ми зможемо зробити. Яка? Вчинити самогубство, сказав Гросвеннер, і він говорив серйозно. Чоловік люто глянув на нього, потім відвернувся, бурмочучи щось про дурні жарти і недоумкуватих жартівників. Гросвенор безрадісно всміхнувся і повернувся до роботи. Майже відразу він побачив, що люди втратили запал до роботи. Електрична напруга перескакувала від однієї особи до іншої. Найменша незграбна дія з боку когось змушувала інших напружено випростатися. Вони слугували приманкою. На всіх рівнях люди реагували на страх смерті. Ніхто не міг бути байдужим до нього, адже воля до виживання закладена в саму нервову систему. Висококваліфіковані військові, такі як капітан Лід, могли зберігати незворушний вигляд, але напруга була там, просто під поверхнею. Так само люди на кшталт Елліо та Гросвенера, могли бути похмурими, але рішучими, переконаними у правильності курсу дій і готовими використати свій шанс. Увага всьому персоналу! Гросвенор здригнувся разом з іншими, коли цей голос пролунав із найближчого комунікатора – Пройшло кілька довгих секунд, перш ніж він впізнав голос капітана. Капітан Літ продовжив. «Усі прожектори зараз на позиціях на сьомому, восьмому та дев'ятому рівнях. Вам буде приємно дізнатися, що я обговорював ризики з моїми офіцерами. Ми даємо такі рекомендації. Якщо побачите істоту, не чекайте, не озирайтеся, миттєво падайте на підлогу». Усі розрахунки зброї просто зараз. Налаштуйте сопла на стрільбу за координатами 51С. Це дає вам усім кліренс у півтора фута. Це не захистить вас від вторинної радіації, але, гадаю, ми можемо чесно сказати, що якщо ви вчасно впадете на підлогу, доктор Егерт та його персонал у машиному відділенні врятують вам життя. «І наостанок», – спокійно промовив капітан Лід, – «запевняю вас». На кораблі немає нікого, хто тікав би від бою. За винятком лікарів і трьох недієздатних пацієнтів, кожна особа перебуває в такій самій великій небезпеці, як і ви. Мої офіцери і я розподілені між різними групами. Директор Мортон перебуває внизу на сьомому рівні. Містер Гросвенор, чий це план, на дев'ятому рівні і так далі. Удачі, джентльмени! На мить запала мертва тиша. Потім командир гарматної обслуги біля Гросвенера гукнув дружелюбним тоном. Гей, ви, хлопці, ми все налаштували. Ви будете в безпеці, якщо встигнете впасти на палубу за одну мить». Гросвенор відгукнувся. «Дякую, друже». Лише на мить напруга спала. Технік із математичної біології сказав. «Грове, підмаш його ще трохи солодкими балачками». «Я завжди любив військових», – сказав інший чоловік. Хрипко буркнув у бік досить голосно, щоб почула обслуга гармати. «Тримайте їх ще секунду, ту саму, що мені потрібна». Гросвенор ледве чув «приманка», – знову подумав він, «і жодна група не знатиме, коли настане мить небезпеки для якоїсь іншої групи». У момент гармат-криту, модифікованої форми критичної маси, в якій невеличкий реактор виробляв колосальну енергію без вибуху, трасувальний вогник вистрибне з дула. Убздобж нього і навколо нього палється жорстка, безшумна, невидима радіація. Коли все скінчиться, в цілілі повідомлять капітана Літа через його приватну частоту. Згодом командир поінформує інші групи. Інстинктивно почувши різкий голос, Гросвенор кинувся на підлогу. Він боляче вдарився, але майже миттєво підвівся, впізнавши голос капітана Літа. Інші чоловіки теж незрабно спиналися на ноги. Хтось пробурмотів: Дідько, це було нечесно. Гросвенор дістався до комунікатора. Обережно дивлячись у коридор попереду, він запитав. «Так, капітане!» Спустіться негайно на сьомий рівень. Центральний коридор. Заходьте з дев'ятої години. Слухаюсь, сер. Гросвенор йшов із перечуттям біди. У голосі капітана пролунала певна нота. Щось пішло не так. Він потрапив у нічний кошмар. Наближаючись, він побачив, що одна з атомних гармат лежить на боці, Поруч із нею мертві, обгорілі до невпізнання лежали тіла трьох із чотирьох військових, що обслуговували прожектор. На підлозі біля них непритомний, але все ще сіпаючись у конвульсіях, вочевидь від розряду віброгармати, лежав четвертий член екіпажу. По той бік гармати лежали 20 чоловіків непритомні або мертві. Серед них був директор Мортон. Санітари в захисному одязі кидалися туди-сюди, підхоплювали жертв і мчали з ними на вантажних візках. Рятувальні роботи, очевидно, тривали вже кілька хвилин, тож, ймовірно, ще більше непритомних людей уже перебували під опікою доктора Еггерта та його персоналу в машинному відділенні. Гросвенор зупинився біля бар'єра, який поспіхом звели на повороті коридору. Там був капітан Лід. Командир був блідий, але спокійний. За кілька хвилин Гросвенор дізнався, що сталося. З'явився Ікстел. Один молодий технік, капітан Літ не назвав його імені, у паніці забув, що порятунок лежить на підлозі. Коли дуло гармати невблаганно піднялося, істеричний юнак вистрілив зі свого вібропістолета в обслугу, оглушивши їх усіх. Очевидно, вони трохи завагалися, побачивши техніка на лінії вогню. Наступної миті кожен член екіпажу мимоволі зробив свій внесок у катастрофу. Троє з них упали на гармату і інстинктивно вчепилися в неї, перекинули її набік. Вона відкотилася від них, потягнувши четвертого за собою. Біда була в тому, що він тримався за активатор і, мабуть, майже секунду тиснув на нього. Троє його товаришів опинилися на прямій лінії вогню. Вони загинули миттєво. Гармата закінчила перевертатися набік, окропивши одну зі стін. Мортон і його група, хоч і не потрапили під прямий вогонь, були вражені вторинною радіацією. Було ще зарано говорити, наскільки серйозні їхні поранення, але, за скромними оцінками, вони всі будуть прикуті до ліжка цілий рік. Дехто з них помре. «Ми були трохи повільними», – зізнався капітан Лід. Це, очевидно, сталося за кілька секунд після того, як я закінчив говорити. Але минула майже хвилина, перш ніж хтось, почувши гуркіт перекинутої гармати, зацікавився і зазирнув за ріг. Він втомлено зітхнув. Навіть у найгірших прогнозах я не очікував нічого настільки жахливого, як знищення цілої групи. Гросвенор мовчав. Звісно, саме тому капітан Лід хотів, щоб науковці були беззбройними – у критичній ситуації людина захищає себе, вона нічого не може із собою вдіяти. Як тварина, вона сліпо бореться за життя. Він намагався не думати про Мортона. Той зрозумів, вчені оператимуться розброєнню. І вигадав модус операнді – спосіб, що унеможливить заперечення проти атомної енергії. Він твердо запитав, «Чому ви мене викликали?» «Я відчуваю, що цей провал впливає на ваш план». «Що ви думаєте?» Гросвеннер неохоче кивнув. «Елемент несподіванки втрачено», – сказав він. «Він, мабуть, піднявся, не підозрюючи, що на нього чекає. Тепер він буде обережним». Він міг уявити, як червоний монстр просовує голову крізь стіну, оглядає коридор, а потім сміливо виходить поруч з однією з гармат і хапає одного з членів екіпажу». Єдиним адекватним запобіжним заходом було б встановити другий прожектор, щоб прикривати перший. Але це було неможливо. На весь корабель їх було лише 41. Гросвенор похитав головою, а потім запитав. Він узяв ще одну людину? Ні. Гросвенор знову замовк. Як і інші, він міг лише здогадуватися про причину, чому істоті потрібні живі люди. Один із цих здогадів ґрунтувався на теорії коріти, що істота перебуває на селянській стадії і має намір розмножуватись. Це наводило на думку про жахливу можливість і нагальну потребу з боку істоти, яка гнатиме її на пошуки нових людських жертв. Капітан Лід сказав, «На мою думку, він з'явиться знову. Моя ідея така. Ми залишаємо гармати там, де вони є, на певний час і закінчуємо подачу напруги на три рівні». Сьомий готовий, дев'ятий майже готовий, тож ми можемо перейти до восьмого. Це дасть нам загалом три поверхи. Що ж до можливої ефективності такого плану, ми повинні врахувати, що істота вже захопила трьох людей, на додачу до фон Гроссена. У кожному випадку бачили, як він забирав їх у, так би мовити, напрямку вниз. Я пропоную, щойно ми подамо напругу на всі три рівні, ми переходимо на дев'ятий поверх і чекаємо на нього. Коли він захопить одного з нас, ми чекаємо мить. А потім містер Пеннос увімкне рубильник, що створює силове поле в підрулозі. Істота вдариться об восьмий рівень і виявить, що він під напругою. Якщо спробує пройти крізь нього, виявить, що сьомий теж під напругою. Якщо підніметься вгору, знайде дев'ятий у такому ж смертоносному стані. У будь-якому разі ми змусимо його контактувати з двома зарядженими підлогами. Командир зробив паузу, замислено подивився на Кросвенера, а потім додав. «Я знаю, ви вважали, що контакт лише з одним рівнем його не вб'є. Ви не були настільки категоричні щодо двох». Він замовк і питально чекав. Після миті вагання Кросвенер відповів. «Я згоден. Насправді ми можемо лише здогадуватися, як це на нього вплине. Можливо, ми всі будемо приємно здивовані». Він у це не вірив». Але в цій ситуації, що розвивалося, був ще один фактор – переконання і надії людей. Тільки реальна подія змінить думку деяких із них. Коли їхні ідеї змінить реальність, тоді і тільки тоді вони будуть емоційно готові до радикальніших рішень. Гросвену роздалося, що він повільно, але впевнено вчиться впливати на людей. Недостатньо мати інформацію та знання, недостатньо мати рацію, людей треба переконувати – Іноді це може забрати більше часу, ніж можна безпечно виділити. Іноді це взагалі неможливо зробити. І тому цивілізації руйнувалися, битви програвалися, а кораблі гинули. Бо людина чи група з рятівними ідеями не хотіла проходити крізь затяжний ритуал переконання інших. Якщо він зможе цьому зарадити, тут такого не станеться. Він сказав... Ми можемо залишити атомні прожектори на місцях, доки не закінчимо подавати напругу на підлогу. Потім нам доведеться їх перемістити. Енергетизація призведе до гармат Криту навіть без відкритого сопла. Вони вибухнуть. Ось так, виважено, він вилучив план Гросвенера з битви проти ворога. Розділ 20-й Ікстел з'являвся двічі протягом години 45 хвилин, які знадобилися для завершення восьмого рівня. У нього залишилося шість яєць, і він мав намір використати всі, крім двох. Єдиною прикрістю було те, що кожен гул забирав більше часу. Оборона проти нього здавалася більш пильною, а присутність атомних гармат змушувала його полювати саме на тих людей, які керували прожекторами. Навіть за суворого дотримання цього обмеження, кожна втеча ставала тріумфом таймінгу. Попри це він не хвилювався. Ці речі треба було зробити. Згодом він візьметься за решту людей. Коли восьмий рівень було завершено, гармати виведено, а всі люди перейшли на дев'ятий, Гросвеннер почув, як капітан Лід коротко запитав. «Містер Пеннонс, ви готові подати живлення?» «Так, сер». Голос інженера пролунав сухим скреготом через комунікатори. Він закінчив ще різкіше. «П'ятьох людей немає. Залишився один. Нам пощастило, але принаймні один ще має піти». «Ви чуєте це, джентльмени? Залишився один. Один із нас стане приманкою. Подобається йому це чи ні?» Це був знайомий голос, але він довго мовчав. «Мовець серйозно продовжив. Це Грегорі Кент». І мені шкода казати, що я говорю до вас із безпеки машинного відділення. Доктор Еггерт каже, що мене ще тиждень, перш ніж мене випишуть. Чому я зараз говорю? Капітан Лід передав мені папери Мортона. Хочу, щоб Келлі пояснив свою нотатку. Вона в мене. Це прояснить усе. Дасть чітку картину того, з чим стикаємося. Ми всі мусимо знати найгірше. А... Тріснутий голос соціолога пролунав у комунікаторах. «Ось мої міркування. Коли ми виявили істоту, вона плавала за чверть мільйона світлових років від найближчої зоряної системи, вочевидь, без засобів просторового пересування. Уявіть цю жахливу відстань, а потім запитайте себе, скільки часу знадобилося б відносно, щоб об'єкт подолав її лише завдяки випадку». Лестер надав мені свої цифри, тож я хотів би, щоб він розповів вам те, що розповів мені. Лестер на зв'язку. Голос астронома звучав напрочуд бадьоро. Більшість із вас знає панівну теорію виникнення нинішнього Всесвіту. Є підстави вважати, що він виник внаслідок розпаду попереднього Всесвіту кілька мільйонів-мільйонів років тому». Сьогодні вважається, що через кілька мільйонів-мільйонів років наш усесвіт завершить свій цикл і вибухне в катаклізмічному вибуху. Природу такого вибуху можна лише припускати. Він продовжив. Щодо питання Келі, я можу запропонувати вам лише картину. Припустімо, що червону істоту викинуло в космос під час великого вибуху. Вона опинилася б у міжгалактичному просторі без можливості змінити курс. За таких обставин вона могла б плавати вічно, не наблизившись до зірки ближче, ніж на чверть мільйона світлових років. Це те, що ви хотіли, Келлі? А так. Більшість із вас пам'ятає, як я раніше згадував про парадокс. Чому чистий симподіальний розвиток, яким є ця істота, не заполонив увесь Всесвіт? Логічна відповідь така. Якщо його раса мала контролювати Всесвіт, то вона його контролювала. Однак тепер ми бачимо, що вони правили попереднім Всесвітом, а не нашим, нинішнім. Природно тепер ця істота має намір, щоб її рід домінував і в нашому Всесвіті. Принаймні, це правдоподібна теорія, якщо не більше. Кент примирливо сказав. «Я впевнений, усі вчені на борту розуміють, що ми вимушені спекулювати на темах, про які наразі мало доказів». Думаю, нам корисно вірити, що ми зіткнулися з уцілілим представником верховної раси Всесвіту. Можливо, є й інші, подібні до нього, в такому ж становищі. Ми можемо лише сподіватися, що жоден інший корабель ніколи не наблизиться до жодного з них. Біологічно, ця раса може випереджати нас на мільярди років. Мислячи так, ми маємо право вимагати максимального внеску зусиль та особистої пожертви від кожної людини на борту». Його перебив пронизливий крик чоловіка. «Сховпив мене швидше! Вириває мене зі скафандра!» Слова захлинулися булькотінням. Гросвенор напружено сказав. «Це був Дак, головний асистент геологічного відділу». Він назвав ім'я не задумуючись. Його розпізнавання голосів стало швидким і автоматичним. Інший голос пронизливо пролунав у комунікаторах. «Він спускається! Я бачив, як він пішов униз!» «Живлення увімкнено», – промовив третій спокійний голос. Це був пенонс. Гросвенор із подивом виявив, що дивиться собі під ноги. І скристе, сліпуче, прекрасне блакитне полум'я мерехтіло там. Маленькі вусики гарного вогню жадібно тягнулися вгору за кілька дюймів від його прогумованого костюма, наче їх стримувала якась невидима сила, що захищала скафандр. Тепер звуку не було. З майже порожньою головою він дивився вздовж коридору, що ожив незиним блакитним вогнем. На мить йому здалося, що він дивиться не назовні, а в глибини корабля. Ривком його свідомість повернулася до реальності. Із зачудованими очима він спостерігав за блакитною люттю енергії, що намагалася пробитися крізь його захисний костюм. Пеннонс знову заговорив, цього разу пошепки. Якщо план спрацював, ми загнали цього диявола на восьмий або й рівень. Капітан Літ віддав чіткий наказ. Усі чоловіки, чиї прізвища починаються з літер від А до Л, за мною на сьомий груповий рівень. Група від М до З за містером Пеннонсом на восьмий рівень. Усі розрахунки прожекторів залишаються на постах. Командири з камерами діють за наказом. Чоловіки попереду Гросвенера різко зупинилися на другому повороті від ліфтів на сьомому рівні. Гросвенер був серед тих, хто вийшов уперед і втупився в людське тіло, що розпласталося на підлозі. Здавалося, його тримали на металі сліпучі пальці блакитного вогню. Капітан Лід порушив тишу. «Відірвіть його!» Двоє чоловіків обережно ступили вперед і торкнулися тіла. Блакитне полум'я кинулося на них, наче намагаючись відігнати. Чоловіки рвонули і зловісний пута розірвалися. Вони віднесли тіло в ліфт і підняли на знеструмлений десятий рівень. Гросвенор пішов слідом за іншими і мовчки стояв поруч, поки тіло клали на підлогу. Безжиттєва річ продовжувала битися в конвульсіях ще кілька хвилин, вивергаючи потоки енергії, а потім поступово набула спокою смерті. «Я чекаю на звіти», – сухо промовив капітан Лід. Після секундної мовчанки Пеннас відповів. «Люди розосереджені по трьох рівнях, згідно з планом. Вони ведуть безперервну зйомку флюоритовими камерами. Якщо він десь поруч, його побачать. Це займе ще щонайменше 30 хвилин». Нарешті надійшов звіт. «Нічого», – у тоні Пеннонса звучала розгубленість. «Командири, він, мабуть, пройшов неушкодженим». Десь у тимчасово відкритому каналі комунікаторів жалібно пролунав чість голос. І що ж нам тепер робити? Гросвено роздалося, що ці слова виразили сумнів і тривогу кожної людини на борту космічного бігля. Розділ 21 Тиша затяглася. Видатні люди корабля, зазвичай такі красномовні, здавалося, втратили дар мови. Гросвенор трохи сахався від думки про новий план у власній голові, а потім повільно поглянув у вічі реальності, що постала перед експедицією. Але все ж чекав, бо не йому належало говорити першим. Зрештою, чари мовчання порушив головний хімік Кент. «Видається, – сказав він, – що наш ворог може проходити крізь стіни під напругою так само легко, як і крізь знеструмлені. Можемо й далі припускати, що цей досвід йому не до смаку, але його відновлення відбувається настільки швидко, що відчути на одному поверсі вже не впливає на нього, поки він падає крізь повітря на наступному». Капітан Літ мовив, «Я хотів би почути містера Целлера. Де ви зараз, сер?» «Целлер на зв'язку». Бадьорий голос «Металурга» пролунав у комунікаторах. Я закінчив захисний костюм, капітане, і почав пошуки з нижньої частини корабля. Скільки часу знадобиться, щоб виготовити захисні костюми для кожного на кораблі? Відповідь Целера надійшла не відразу. «Нам довелося б налагодити виробничу лінію», – нарешті сказав він. «Спочатку треба виготовити інструменти, щоб зробити інструменти, які дозволять виготовляти такі костюми у великій кількості з будь-якого металу. Одночасно ми б запустили один із гарячих реакторів для виробництва опірного металу. Як ви, напевно, знаєте, він виходить радіоактивним із періодом напіврозпаду 5 годин, а це довго». Гадаю, перший костюм зійде з конвейера приблизно за 200 годин. Гросфенеру це здалося скромною оцінкою. Складність обробки опірного металу важко перебільшити. Капітан Літ, здавалося, онімив від слів металурга. Заговорив Сміт. Тоді це відпадає? Біолог звучав невпевнено. А оскільки повна енергетизація також забере надто багато часу, ми... Вичерпали свої можливості? У нас більше нічого немає!» Зазвичай ледачий голос Гурлея, експерта зі зв'язку, різко пролунав. «Не розумію, чому ці шляхи відпадають? Ми ще живі. Пропоную взятися до роботи і зробити стільки, скільки зможемо, і так швидко, як тільки зможемо». «А що, змушую вас думати?» – холодно запитав Сміт, «що ця істота не здатна розтрощити опірний метал». «Як вища істота, її знання фізики, ймовірно, перевершують наші. Їй може здатися порівняно просто сконструювати промінь, здатний знищити все, що ми маємо. Не забувайте, Кицька міг перетворювати опірний метал на пил. А Бог свідок, у різних лабораторіях повно інструментів». «Ви пропонуєте здатися?» – зневажливо кинув гурлей. «Ні», – біолог розсердився. «Я хочу, щоб ми керувалися здоровим глуздом». «Не працюймо сліпо заради недосяжної мети!» Голос коріти пролунав у комунікаторах, поклавши край словесній дуелі. «Я схильний погодитися зі смітом. Ба більше, я кажу, що ми маємо справу з істотою, яка невдовзі мусить усвідомити, що не може дати нам часу на щось важливе. З цієї та інших причин я вважаю, що істота втрутиться, якщо ми спробуємо підготувати корабель до повної контрольованої енергетизації». Капітан Лід мовчав. З машинного відділення знову долину в голос Кента. «Як ви думаєте, що він зробить, коли почне розуміти, що небезпечно дозволяти нам продовжувати організовуватися проти нього? Він почне вбивати. Я не можу вигадати жодного способу, як його зупинити, окрім як відступити в машинне відділення. І я вірю, як і сміт, що з часом він зможе дістатися туди за нами». «У вас є якісь пропозиції?» – запитав капітан Лід. Каріта завагався. «Відверто кажучи, ні. Я б сказав, ми не повинні забувати, що маємо справу з істотою, яка, схоже, перебуває на селянській стадії свого циклу. Для селянина його земля і його син, або використовуючи вищий рівень абстракції, його власність і його кров – священні. Він сліпо бореться проти посягань». Як рослина, він прив'язується до шматка власності, пускає там коріння і живить свою кров. Коріта завагався, а потім додав. Це узаганена картина джентльмени. Наразі я не маю уявлення, як її застосувати. Лід відповів твердо. Я серйозно сумніваюся, що це нам допоможе. Нехай кожен керівник відділу проконсультується на своїй приватній частоті з підлеглими. Доповісти через 5 хвилин. Якщо в когось з'явиться варта уваги ідея. Гросвенор, який не мав асистентів у своєму відділі, сказав: "Чи можу я поставити містеру Коріті кілька запитань, поки тривають обговорення у відділках?" Капітан Лід похитав головою. "Якщо ніхто не заперечує, маєте мій дозвіл." Заперечень не було, тож Гросвенор сказав: "Містере Коріта, ви на зв'язку?" "Хто це?" Гросвенор о, так, містер Гросвенере, тепер я впізнаю ваш голос. Продовжуйте. Ви згадували, що селянин чіпляється з майже безглуздою впертістю за свій клаптик землі. Якщо ця істота перебуває на селянській стадії однієї зі своїх цивілізацій, чи могла б вона уявити, що ми ставимося до нашої власності інакше? Я певен, що ні. Він будуватиме свої плани з повною переконаністю, що ми не можемо втекти від нього, оскільки загнані в кут на цьому кораблі. Це досить безпечне припущення з його боку. Ми не можемо покинути корабель і вижити. Гросвенор вів далі. Але ми перебуваємо в циклі, де будь-яка конкретна власність мало важить для нас. Ми не прив'язані до неї сліпо. Я все ще не зовсім розумію, що ви маєте на увазі. Спантиличено озвався Коріта. Я? твердо сказав Гросвенор, "Доводжу вашу ідею до логічного завершення в цій ситуації". Капітан Лід перервав їх: "Містере Гросвеноре, здається, я починаю розуміти напрямок ваших міркувань. Ви збираєтеся запропонувати інший план?" "Так". Попри намагання, його голос ледь помітно тремтів. Капітан Лід звучав напружено. «Містере Гросвенере», – сказав він, – «якщо я правильно передбачаю вашу думку, ваше рішення свідчить про сміливість і уяву. Я хочу, щоб ви пояснили його іншим через...» Він завагався і глянув на годинник. «Щойно, минуть п'ять хвилин». Після дуже короткої мовчанки Коріта знову заговорив. «Містере Гросвенере», – сказав він, – «ваші міркування слушні. Ми можемо піти на таку жертву, не зазнавши духовного краху. Це єдине рішення». За хвилину Гросвенор виклав свій аналіз усьому складу експедиційних сил. Коли він закінчив, саме Сміт промовив тоном, що був не більше, ніж гучним шепотом. «Гросвеннере, ви влучили в точку. Це означає пожертвувати фон Гроссеном та іншими. Це означає індивідуальну жертву для кожного з нас. Але ви маєте рацію. Власність для нас не священна. А щодо фон Гроссена і чотирьох із ним – його голос став суворішим і твердим. «Я не мав можливості розповісти вам про нотатки, які передав Мортону. Він не сказав вам, тому що я припустив можливу паралель із певним видом ос на землі. Ця думка настільки жахлива, що, гадаю, швидка смерть стане для тих людей визволенням». «Оса!» – видихнув хтось. «Ви праві, смійте! Чим швидше вони помруть, тим краще!» Саме капітан Лід віддавав наказ. До машинного відділення, скомандував він, ми. Швидкий збуджений голос, що прорвався в комунікаторі, перервав його. Минула довга секунда, перш ніж Гросвенор упізнав голос целлера металурга. Капітане, швидше. Надішліть людей і прожектори в трюм. Я знайшов їх у трубі кондиціонування. Істота тут. Я стримую її своїм вібропістолетом. Це не завдає їй великої шкоди, тож поспішіть. Капітан Літ віддавав накази зі швидкістю кулемета, поки люди роїлися до ліфтів. «Усі вчені та їхній персонал – до шлюзів! Військовий персонал у вантажні ліфти і за мною!» Він вів далі. Ймовірно, ми не зможемо загнати його в кут або вбити в трюмі. Але, джентльмени!» Голос його став серйозним і рішучим. «Ми позбудемося цього монстра і зробимо це будь-якою ціною. Ми більше не можемо зважати на себе!» Неохоче відступив, коли люди забрали його гули. Перший страх поразки стиснув його розум, наче чорна ніч, що чатувала за стінами корабля. Його імпульсом було кинутися в їхню гущу і розтращити їх. Але ця потворна, блискуча зброя стримувала відчайдушне бажання. Він відступив із відчуттям катастрофи. Він втратив ініціативу. Тепер люди знайдуть яйця, знищать їх, і його шанс на інших ікслів розвіється. Тепер тільки вбивати, вбивати і все. Він не міг повірити. Раніше розмноження було головним, а все інше – другорядним. Він уже згаяв дорогоцінний час. Щоб вбивати, йому потрібна зброя, яка розтрощить усе. Після миті роздумів він попрямував до найближчої лабораторії. Він відчував пекучу нагальність, не схожу ні на що, що він коли-небудь знав. Він працював, схиливши високе тіло і зосереджене обличчя над блискучим металом механізму, його чутливі ноги відчули зміну в симфонії вібрацій, що дирсонансною мелодією пульсувала крізь корабель. Він завмер і випростався. Тоді зрозумів, що це було. Двигуни замовкли. Корабель-монстр зупинив своє стрімке прискорення і лежав нерухомо в чорних глибинах. Невиразне відчуття тривоги охопило ікстла. Його довгі, чорні, схожі на дріт пальці замигатіли, коли він вправно і несамовито з'єднував делікатні контакти. Раптом він знову завмер. Сильніше, ніж раніше, прийшло відчуття, що щось не так. Щось небезпечно не так. М'язи його ніг напружилися від зусилля. І тоді він зрозумів, що це. Він більше не відчував вібрацій людей. Вони покинули корабель. Ікстел відскочив від своєї майже готової зброї і пірнув у стіну. Він знав свою долю, певну загибель. Надія мерехтіла лише в космічній пітьмі. Крізь покинуті коридори, він мчав, бризкаючи слиною ненависті червоний монстр із прадавнього, прадавнього глору. Блискучі стіни, здавалося, глузували з нього. Увесь світ великого корабля, який обіцяв так багато, тепер був лише місцем, де будь-якої миті могло вирватися пекло енергії. З полегшенням він побачив попереду шлюз. Він промайнув крізь першу секцію, другу, третю, і ось він у відкритому космосі. Він передбачав, що люди чекатимуть на його появу, тому встановив потужне відштовхування між своїм тілом і кораблем. Він відчув наростаючу легкість, коли його тіло відстрілило від борта корабля в чорну ніч. Позаду нього вогні ілюмінаторів згасли, поступившись місцем неземному блакитному сяйву. Блакить спершу спалахнула з кожного дюйма величезної зовнішньої обшивки корабля. Блакитне сяйво згасало повільно, майже неохоче. Задовго до того, як воно повністю зникло, увімкнувся потужний енергетичний екран, назавжди перекривши йому доступ до корабля. Деякі вогні ілюмінаторів знову засвітилися, кволо замиготіли, а потім повільно почали яскравішати. Двигуни оживають після спалаху. Вогні спалахують яскравіше, інші один за одним запалюються. Ікстел, який віддалився на кілька миль, погнав себе ближче. Він був обережний. Тепер, коли він був у космосі, вони могли застосувати проти нього атомні гармати і знищити його без небезпеки для себе. Він наблизився до екрану на півмилі і там, стривожений, зупинився». Він побачив, як перша рятувальна шлюпка виринула з темряви всередині екрана в отвір, що зяв у боці великого судна. Інші темні суденця послідували за нею, пірнаючи швидкими дугами, їхні обриси розмивалися на тлі космосу. Їх було ледве видно у світлі, що знову рівномірно линуло засвітлених ілюмінаторів. Отвір закрився, і без попередження корабель зник. Одну мить він був там, величезна сфера темного металу. Наступної він дивився крізь простір, де той був, на яскраву спіральну пляму, галактику, що плавала за прірвою в мільйон світлових років. Час тоскно тягнувся до вічності. Ікстл розпростерся нерухомий і безнадійний у безмежній ночі. Він не міг не думати про юних ікстлів, які тепер ніколи не народяться, і про всесвіт втрачений через його помилки». Гросвенор спостерігав за фравними пальцями хірурга, коли електричний ніж різав шлунок четвертого чоловіка. Останнє яйце поклали на дно високого чана з опірного металу. Яйця були круглими, сіруватими об'єктами. Одне з них трохи тріснуло. Кілька чоловіків стояли на поготові з витягнутими тепловими бластерами, коли тріщина розширилася. Потворна, кругла, червона голова з крихітними очками намистинками і вузькою щілиною рота висунулися назовні. Голова повернулася на короткій шиї і очі зблиснули на них із жорстокою люттю. Зі швидкістю, яка майже заскочила їх зненацька, істота звелася на диби і спробувала вилізти з чана. Гладкі стіни завадили їй. Вона зісковзнула назад і розчинилася в полум'ї, що ринуло на неї зверху. Сміт, облизуючи губи, сказав, «Уявіть, якби він вирвався і розчинився в найближчій стіні!» Ніхто не відповів, Гросвенор бачив, що чоловіки вдивляються в чан. Яйця неохоче плавилися під жаром бластерів, але нарешті спалахнули золотим світлом. а сказав доктор Еггерт, і увага переключилася на нього та на тіло фон Гросвена, над яким він схилився. Його м'язи починають розслаблятися, очі розплющені живі. Гадаю, він розуміє, що відбувається. Це була форма паралічу, викликана яйцем, і вона зникає тепер, коли яйця більше немає». «Нічого фундаментально поганого. Скоро з ним все буде гаразд. А що з монстром?» Капітан Літ відповів. «Люди у двох рятувальних шлюпках стверджують, що бачили червоний спалах, який вилетів із головного шлюзу саме в ту мить, коли ми прочесали корабель неконтрольованою енергією. Це, мабуть, був наш смертоносний друг, бо ми не знайшли його тіла». Однак Пеннонс зараз обходить корабель із командою операторів, знімаючи флюоритовими камерами, і ми знатимемо, напевно, за кілька годин. А ось і він. Ну що, містер Пеннонс. Інженер Бадьоров війшов і поклав деформований шматок металу на один зі столів. Нічого певного поки не доповім, але я знайшов це в головній фізичній лабораторії. Що ви про це думаєте? Гроссвенара підштовхнули вперед керівники відділів, які скупчилися навколо столу, щоб роздивитися ближче. Він насупився, дивлячись на крихкий на вигляд об'єкт із складною мережею дротів. Там було три чіткі трубки, що могли бути дулами, які проходили крізь три маленькі круглі кулі, що світилися дивним сріблястим світлом. Світло пронизувало стіл, роблячи його прозорим, як гласить. І що найдивніше, кулі поглинали тепло мов термальна трубка. Гросвеннер простягнув руку до найближчої кулі і відчув, як заклякли пальці. Коли з них витягнули тепло, він швидко відсахнувся. Пеннон скивнув, а Сміт продовжив думку. «Схоже, істота працювала над цим, коли запідозрила, що щось не так. Він, мабуть, усвідомив правду, бо покинув корабель. Це, здається, спростовує вашу теорію, коріта. Ви казали, що як справжній селянин він навіть уявити не міг, що ми збираємося зробити». Японський археолог ледь всміхнувся крізь у тому, що зробило його обличчя блідим. «Містер Смітте, ввічливо сказав він, – «немає сумнівів, що цей таки уявив». Ймовірна відповідь така, що категорія селянин була лише аналогією. Червоний монстр був, безперечно, найбільш вищим селянином, якого ми коли-небудь зустрічали. Пеннонс застагнав. «Хотів би я, щоб у нас було кілька селянських обмежень». «Ви знаєте, що нам знадобиться щонайменше три місяці, щоб належним чином відремонтувати корабель після тих трьох хвилин неконтрольованої енергії?» «Якийсь час я боявся, що…» його голос не впевнено стих», – капітан Літ сказав із похмурою посмішкою. «Я закінчу це речення за вас, містере Пеннонс. Ви боялися, що корабель буде повністю знищено. Гадаю, більшість із нас усвідомлювала ризик, на який ми йшли, приймаючи остаточний план містера Гросфенера». Ми знали, що наші рятувальні шлюбки можуть отримати лише часткове антиприскорення, тож ми б застрягли тут за чверть мільйона світлових років від дому. Один з чоловіків запитав. Цікаво, а якби червоний звір справді захопив цей корабель, чи вдалося б йому здійснити свій очевидний намір захопити галактику? Зрештою, людина в ній досить добре закріпилася, і вона теж досить вперта. Сміт похитав головою. Він домінував колись і міг би домінувати знову. Ви надто легко припускаєте, що людина – це взірець справедливості, забуваючи вичевидь, що вона має довгу й дику історію. Вона вбивала інших тварин не лише заради м'яса, а й заради задоволення. Вона поневолювала сусідів, вбивала опонентів і отримувала найбільш нечестиву садистську втіху від мук інших». Не виключено, що в процесі наших подорожей ми зустрінемо інші розумні створіння, набагато достойніші правити всесвітом, ніж людина. «Клянуся небом!» – вигукнув чоловік. «Жодну небезпечну на вигляд істоту не можна більше пускати на борт цього корабля. Мої нерви ні до біса, і я вже не той, ким був, коли вперше ступив на борт бігля». «Ви озвучили думки всіх нас!» Пролунав голос виконувача обов'язків директора Кента через комунікатор.